Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom、8. Mai、2013. Wir brauchen eine unabhängige Kommission für Abi-Aufgaben. Anlässlich der heutigen Diskussion über die Mathe-Abi-Klausuren im Schulausschuss des Landtags NRW sagt Monika Pieper, Schulausschusssprecherin der Piratenfraktion, Wir fordern, dass eine unabhängige Kommission eingerichtet wird, die in strittigen Fällen zügig untersucht, ob eine Prüfung den Vorgaben des Lehrplans entspricht, die Formulierungen verständlich sind und die Aufgaben dem zeitlichen Rahmen entsprechen. Wir müssen verhindern, dass Schüler in solchen Fällen auch in Zukunft auf sich alleine gestellt sind. Deshalb muss es möglich sein, Prüfungsfragen von externen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Zurzeit haben Abiturienten ausschließlich die Chance, in einem monatelangen Verfahren Widerspruch gegen ihre Prüfungsergebnisse einzulegen. Das ist weder den Schülern zuzumuten, noch sollten sich die ohnehin ausgelasteten Gerichte mit Abi-Prüfungsfragen beschäftigen müssen. Pressemitteilung gesprochen fürs k r ä e n n e s t von Andrea Acavaco. Intro- und Outro-Musikstück East meets West von Matthias Westmund.